Hola, bona tarda. Som la Carla i l'Antonela de la classe del cinquè nom. Avui us explicarem com es van anar les colònies. Vam aprendre moltes coses. Vam anar a Calacanyelles a la platja entre Lloret de Mar i Tossa. Vam marxar el 25, 26 i 27 d'abril. Dilluns, dimarts i dimecres. Vam fer activitats molt divertides a la platja i a Calacanyelles i algunes a la casa de colònies. Voleu saber quines activitats van fer? Doncs vinga, a veure què van fer. Vam agafar animals de les roques a la platja, que no coneixíem. Vam fer piragua, vam muntar en, una, en un xurro que anava arrossegat per una llanxa. Vam muntar en una llanxa. Antonella, recordes com em van mullar, mullar a la lanxa? Sí, anaven superràpid i vam veure una roca que tenia forma de cavall. I era natural. També vam fer escalada. Ens va parlar de la contaminació i van disseccionar un peix. Ui, això en va fer una mica de fàstic. fàstic. Encara tinc les imatges. Mm. Vam anar a la piscina coberta dues vegades, una al primer dia i una altra per la nit, després de sopar per jugar. Carla, recordes que també van conèixer uns alumnes d'una escola de francès? Sí, i quan marxaven l'últim dia van venir uns, uns altres d'una escola de Barcelona. L'última nit van fer una discoteca, era molt divertit. Ho voldria repetir una altra vegada. Al matí esmorzaven coses boníssimes. Sí, hi havia cacaolats, cereals, pastes, Què bo! I a l'últim dinar vam tenir gelat. Han estat unes colònies molt divertides. Mai les oblidarem. L'any que ve, a sisè, anirem a la neu. Quin fred! I fins aquí el nostre programa sobre les colònies de cicle superior. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar-nos. A Calacanyella vas, ja no vols tornar.